Bem, hoje, dia 5 de abril de 2015, nós estamos, vamos começar, espero terminar hoje aqui no Caleb. Sobre, hoje vamos, vamos começar dentro do Caleb falando sobre os núcleos como facilitadores do Ministério Quíntupulo. E eu estou muito empolgado com esse tempo e eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Amém, amados? Então vamos lá. Vamos ler esse texto de Efésios, capítulo 4, versículo 11, vamos lá? E ele deu uns como apóstolos, e outros como profetas todos, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Vamos repetir o 12? tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo para que não mais sejamos meninos inconstantes, levados ao redor por ventos de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. Antes, segundo a verdade, em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. Do qual o corpo inteiro, bem ajustado e ligado por auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para edificação de si mesmo em amor. Amém, amados? Então vamos pensar o seguinte. O que é esse tal e ministério quinto clube? Bem, como nós já vemos há bastante tempo, eu vou recordar um pouquinho para vocês, nós temos então cinco ministérios básicos. Existem outras, outras, outros desdobramentos disso que o próprio apóstolo Paulo fala em Coríntios, mas não vem ao caso agora. Porque creio eu que nós temos... Pega esse quadro ali, tipo, por favor, e põe aqui para as pessoas lerem o quadro ali. Creio eu que nós, como igreja, devemos caminhar em cima de enfatizar... E trabalhar a promoção dos cinco ministérios, ok? Vamos dar uma olhadinha ali, nesse quadro tão bonito que às vezes você talvez não tenha percebido ainda, mas é um dos motos da nossa comunidade vida nova. Então, esses pictogramas, aí, esses cinco pictogramas mostram para nós o que, o que a igreja deve buscar como igreja para servir melhor ao Senhor e crescer como comunidade adorar, integrar, crescer, servir e proclamar, ok? E a gente pode pensar o seguinte, ele deu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e mestres, e nós vamos ver como que vai ficar mais claro para a nossa mente o que cada um desses pictogramas e como cada um desses representa... Uma face Da igreja Pode pular de novo, Tio Eu vou citando Muito obrigado, querido Então vamos pensar o seguinte Versículo 12 Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos Para a obra do Ministério Amém? Para a edificação do corpo de Cristo Vamos pensar o seguinte, então Eu, como servo de Deus Tenho ministério Amém? Vamos dizer isso Eu Como servo de Deus tenho ministério Só vocês O ministério Significa Ministério Significa a função de carregar Malas Ministro Embora Nós Historicamente, polarizamos a função ministerial, ou em subfunções, ou em superfunções. Por exemplo, temos um, um time de ministros no Brasil, com muita autoridade, com muito prestígio, com extraordinária remuneração e poder. Mas será que é desse tipo de ministro que a Bíblia fala? Pergunta. Também temos, se formos olhar para a filologia, para a composição da palavra que foi usada intencionalmente pelo Espírito de Deus quando inspirou o apóstolo Paulo, que significa ferro de sal que carrega mala. Então, o que me parece aqui é que há uma deturpação histórica da função porque embora sim sejamos portadores de grande autoridade ainda assim não deixamos de ser servos carregadores de mala amém amado amém? vamos dizer o seguinte Deus disse a os discípulos venham ser pescadores de almas profissão simples, pescador. Mas por ser de alma, traz um status quo absurdo, né? Grandíssimo. Então vamos pensar o seguinte. Eu tenho ministério, ok? E embora esse texto ali de 1 Coríntios 12, 29 diga que não são todos que são, isso e ou aquilo, não são todos que são profetas. Aí, se a gente misturar esses dois textos, sem um cuidado de ver o contexto bíblico, a gente acaba achando o quê? Que existem uns poucos apóstolos, uns poucos profetas, uns poucos evangelistas, uns pouquíssimos pastores e poucos mestres. Via de regra, infelizmente, é o que se interpreta. Só que... Se você introduzir mais uma variável nessa, nessa investigação do sentido hermenêutico do texto, o que é o sentido hermenêutico? Hermes, segundo a mitologia greco-romana, era um deus que trazia os mistérios do Olimpo para o povo. Ou seja, ele era um deus que trazia os oráculos dos deuses para o povo. Uma bobagem histórica, né? Sabemos que só existe um único Deus, Pai, Filho e Espírito, amém ou não? Mas, a hermenêutica, estudam os teólogos, os filósofos, os, os advogados. A hermenêutica é investigar o que o texto quis dizer, o que o texto quis dizer, e não o que eu quero dizer com o texto, ok? Então, uma investigação hermenêutica do texto é perguntar para o texto o que é que você quis dizer só que eu não posso perguntar para o texto bíblico só para aquela perícope só para aquele pedaço de texto eu tenho que perguntar para a Bíblia toda o que é Bíblia que você quis dizer com esse texto aí ela vai responder você vai ter que interpretar esse texto à luz de outros amém irmão? por isso que a Bíblia não se contradiz a Bíblia se completa primeira regra hermenêutica amém ou não bem, vamos lá meus queridos alunos do mestrado aqui da Vida Nova Se eu considero que, embora não sejam todos apóstolos, mas o texto de Efésios, que o mesmo Paulo escreveu, diz, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo, embora todos não sejam especialistas em serem apóstolos, todos devem aprender com os apóstolos especialistas como serem mais apostólicos. Embora não sejam todos especialistas na, na, na, no apacentar, no pastoreio, eles devem aprender o pastoreio com aqueles que são os especialistas. Amém, amados? Amém? a ideia é a seguinte, por exemplo, Deus, o apóstolo Paulo fala, o qual Deus me constituiu apóstolo e mestre. Por exemplo... Não é para me gabar não, mas... Eu tenho que desenvolver isso, mas eu acho que estou na mesma vibe de Paulo. Porque eu sou apóstolo. Não de título. Não quero. Nós abrimos mão dessas coisas. Nada contra quem tem o título. As igrejas se organizam assim. Não é a nossa realidade, é mesmo? Por que eu sou apóstolo? Porque eu mando todo mundo? Oh, oh. Apóstolo... Olha lá, nesse próximo slide. Olha aqui. Apóstolo é quem? Enviado. Pedra arremessada Alguém abre em João 20, 21, por favor Aí outro já abre ali em Hebreus, em Efésios, em Timóteo não, deixa, Por favor, me ajudem Como sempre Então, por que, que eu sou apóstolo tivo? Porque eu fui Arremessado de Salvador Na Bíblia toda você não vai achar a palavra Missionário Você vai achar a palavra apóstolo Inclusive Existe até apóstola Nesse sentido Não de criar doutrina, mas de ser enviada três dias, Hã? Um três Ótimo Então Então vamos entender o seguinte Que Jesus disse em João 20, 21 Assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Quem achou o texto aí? Se lê para mim, por favor Disse-lhe, pois, Jesus, outra vez Pai, seja convosco Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio Continue. E havendo dito isso Isto soprou sobre eles e disse-lhe Recebi o Espírito Santo Se de alguns perdoardes os pecados São lhes perdoados Se vos retivem Verde -se, quando Jesus Assopra o Espírito Santo Sobre eles Eles recebem a capacitação Eu sempre tenho pregado isso para vocês Deus nunca lhe traz um princípio Sem lhe dá capacitação para vivê-lo, amém? Amém, amado? Então, quando o Senhor fala Olha, assim como o Pai me enviou eu falei nisso na aula semana passada nós, Jesus foi enviado do céu para a terra Ele foi apostolado do céu para a terra E nós Somos enviados do Senhor Debaixo da terra para o reino Nessa que ele nos envia E nos arremessa Nós somos apostolados Enviados por ele Agora Quem é a melhor pessoa Para ensinar sobre o ministério apostólico? É o mestre? Só conceitualmente Na palavra Logo Na palavra Escrita Mas a melhor pessoa para ensinar e promover o ministério apostólico na igreja é o apóstolo. Você perceber como na Bíblia vida e ensino tem tudo a ver? Na Bíblia, qual dos apóstolos nos ensina mais sobre apostolado se não Paulo? Que foi o apóstolo aos gentios. Nós não somos gentios? Nós não somos judeus. Geneticamente aqui muitos devem ser. Mas, nós não somos de religião um judaica. Então, Paulo diz, eu sou o menor dos apóstolos. Eu fui feito apóstolo. Eu sou apóstolo aos gentios. Gentio é etnos. É qualquer povo que não é judeu. Então, Paulo que foi enviado por Deus para nós, gentios, tem a ver com gentileza, tem a ver com não ser judeu. Ele é nosso maior professor com a vida dele, do ministério apostólico. Amém ou não, irmãos? Então, Embora o texto de Coríntios que nós citamos, Coríntios, diga, Coríntios 12,29, diga que existe nem todos são apóstolos, mas todos nós, preste atenção nisso, por favor, todos, não são todos nós que somos especialistas que temos isso como a crista da onda do nosso ministério. Não somos todos que somos conduzidos por essa vocação apostólica. Segundo o texto de Coríntios, ok? Não são todos apóstolos. Mas o texto de João 20, 20, Jesus diz Eu vos envio. E aí, qual texto está certo? Os dois, que a Bíblia não se contradiz, ela se completa. Eu, então, não sou um apóstolo especialista, mas eu devo aprender sobre o apostulado com quem? Com o apóstolo especialista, amém, né, irmão? Amém, não? Então tenha essa sagacidade, tenha essa sabedoria, qual? De saber quem, com que você aprende, amém, não? Então, se eu fui arremessado e sou apóstolo Fui enviado? foi arremessado? Então, eu devo promover o quê? João 20, 21. Para edificação do corpo. Vamos voltar ao texto de Efésios. Olha lá. Olha. Para que? 12. Tendo exista vista o aperfeiçoamento dos santos. Vamos lá então comigo. Deus construiu apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, profetas para a edificação do corpo Hoje a gente pensa que Deus levantou alguns para cuidar do povo e o povo fica eternamente recebendo será que isso é a bíblia? não não é por que é que Deus constituiu apóstolos para ensinarem sobre você se deixasse enviado por Deus diga Ele, ele engloba todo, todo aquele povo uns como apóstolos, outros como profetas outros evangelistas, outros pastores e mestres, São cada um amém, aleluia é a forma certa, Tati, de ver o texto é assim, ao invés de ver de forma excludente poxa, que pena, eu não sou nada não, não, eu vou descobrir o meu ministério e vou aperfeiçoá-lo, como? praticando e observando aquele que já vive isso amém ou não? só que Eu sou chamado apóstolo e mestre. Por exemplo, eu, Tiago. Vocês vêm como Deus, por misericórdia e graça, me dá uma graça para ensinar. Isso é dom de Deus, amém, irmãos? Não vem de nós como a fé, é dom de Deus, amém? Eu, como mestre, além de ensinar a palavra, devo inspirar as pessoas a ensinar também. Vocês já viu como é? Vocês já viram a cara da nossa igreja como é? de todos os ministérios devemos crescer em todos mas por conta do pastor de vocês, eu ter essa ênfase de Deus de Deus em, no apostolado e no ensino você reparou como são os núcleos? você reparou como é o discurso? o pessoal está fermentando no coração o desejo de ser apostolado também de abrir a igreja na sua casa e as palavras são como? são ilustrativas são, são ensino glória a Deus, amém ou não, irmão? mas eu tenho que ter a sabedoria de promover no nosso meio aqueles que têm outras ênfases, entenderam? Vamos lá então. Vamos entender o seguinte: os apóstolos especialistas são aqueles que Paulo falou, uns para apóstolos, amém? Qual é a função desse apóstolo especialista? Desenvolver nos crentes o ministério apostólico. Porque ele é especialista, amém? A melhor pessoa para ensinar isso é ele Porque se a pessoa disser assim Ah, pastor, não estou querendo falar do, do amor de Deus na minha empresa não Tenho vergonha Aí só é O, o que foi enviado Falar da sua experiência Falar do, de como Deus age E tem, um, tem um, um, uma repercussão maior na vida da pessoa Amém ou não? Então Os apóstolos são os enviados. Existem os especialistas no apostolado, mas o papel deles é ensinar sobre o ministério apostólico. Como exemplo, promovendo. Se nós tivermos apóstolos no nosso meio, sabe o que vai acontecer? Vai pipocar apóstolo aqui na vida nova, meu irmão. Vai pipocar Meu pai disse uma mesma coisa. Existem muitas igrejas que não têm vocacionados porque o pastor, o líder maior ali, local, não é inspiração. Mas quando o pastor local é inspiração, claro que existem outras variáveis. Isso a gente fala em regra geral. Mas em regra geral, se o sujeito for inspiração de vida, de ministério, as pessoas vão começar a buscar aquilo. Vai ser despertado algo de Deus naquela vida. E cada um de vocês tem os seus ministérios. Eu, como pastor, tenho que ir lá, orar, suar, jejuar, para que vocês recebam inspiração e, e treinamento para o ministério de vocês ser efetivado. Amém ou não? Amém, gente? Então, corra atrás, investigue de Deus o que é que Ele lhe deu por, por potencial. Amém? Profetas. O que são os profetas? Profetas são portadores da palavra-rema. Primeiro eu vou explicar o que é cada um E na aula que vem, eu vou aplicar isso à realidade do núcleo, ok? Eu acho que assim fica mais didático, tá bom? Então, profetas são portadores da palavra rema. O que é isso? Existem duas formas básicas de se falar sobre palavra no Novo Testamento, no grego, coenê do Novo Testamento. Duas. Uma é rema e outra é logos. A palavra logos diz respeito ao escrito. Ok? Qual é a nossa regra de fé e prática? A Bíblia. A palavra escrita. Amém ou não? Amém ou não? Nenhuma experiência nossa pode ser além da Bíblia. É heresia. A Bíblia diz, nenhuma doutrina, nem de anjos, nem de homem o que passar disso não procede de Deus. A nossa doutrina tem que ser bíblica. Bíblica, bíblica, bíblica. Veja que, mesmo igrejas que se advogam serem bíblicas, às vezes se encontram tradições graves por interpretação, mas a gente já fosse deixar a vida de lado e criar nossas doutrinas. Então, o mestre que ensina, ele tem a graça de Deus de transmitir princípios, mas a ênfase do mestre é o logos. Já para ter botado ali, vou botar semana que vem. Palavra escrita. Ele tem graça de Deus para transmitir a palavra escrita como ensino. Mas estamos falando agora do profeta. O profeta é o portador da palavra rema. O que é a palavra rema? A palavra rema... Eu vou trazer semana que vem textos para você discernir. Palavra rema, palavra profética... Perdão, palavra rema e palavra logos na Bíblia. O rema é a palavra de Deus aplicada, ou seja... É o Logos aplicado a situações práticas. Amém ou não? Amém ou não? Entenderam? Então, para ser profeta, eu tenho que ter muita base bíblica. Muita base bíblica. Muita. Por quê? Porque a Bíblia diz que o que separa a glória de Deus pela presença do Senhor aqui nesse lugar. Fique atento. Aleluia. A palavra... A Bíblia diz que é a palavra de Deus... Que discerne alma e espírito. É como uma faca de duas lâminas, dos dois lados, que separa juntas e medulas alma e espírito. Preste atenção nisso. Por que eu estou falando isso? Porque muito, uma, há uma dificuldade muito grande hoje em muitos meios evangélicos e católicos carismáticos e outros. Não que eu recomende, mas, de fato, Deus tem salvado e trazido muitas pessoas de lá, do meio carismático. Mas, o que tem acontecido? Muitas pessoas advogando serem profetas, serem portadores da palavra de Deus, sem serem alicerçados e baseados e maduros na palavra, não sabem discernir, porque são rasos na palavra, o que é da alma e o que é do espírito. O que é da alma? Sentimentos. Inteligência intuitiva. Tem pessoas que olham para você, você troca a palavra com ela, ela já entende quem é você, sua intuição, seu talento, é um dom. Muitos psicólogos têm isso, outros não. É alma, isso é almático. Entenderam? Então, tem muitas pessoas que advogam estar levando a palavra de Deus, a rema de Deus, mas se não for baseada no logos, na palavra escrita, vai falar besteira. Vai falar besteira. Vai querer manipular a vida dos outros Vai querer criar um império para si Vai falar bobagem Então a ideia é a seguinte A palavra Profética Ela Vai ser profética mesmo Se Ela aplica a palavra de Deus Na sua vida prática Amém? Para isso eu tenho que ter duas coisas básicas A palavra de Deus Muito bem conhecida e a iluminação de Deus, para interpretá-la, e a revelação de Deus, o, o, o, o sobrenatural o místico de Deus, o oráculo de Deus, agindo em minha boca para aplicar aquela palavra à sua vida. Porque, se eu não tenho uma não sou alicerçado na palavra, o que vai acontecer? Eu vou falar pela minha alma, pela minha emoção. Mas o livro de Efésios diz que É a palavra que faz uh, o discernimento entre o que é alma e o que é espírito. Bem? Então, o profeta, ele vai ter a coragem de Deus, porque junto com o dom vem a coragem, de aplicar a palavra escrita à vida prática da pessoa. Ele tem um dom de exortar. Exortar significa persuadir em amor. Às vezes o amor, ele é bem firme. Às vezes o amor, ele é bem delicado. Mas o amor tem que ser ministrado. Amém, Não, Sempre. Cadê os profetas da igreja? Profeta não é um, que te digo, sem, sem nem... Só por cada Deu uma emoção e deu uma... Deu uma, uma... O comportamento da pessoa, deu uma dica de como ela era... E tinha um ambiente que estava se arrepiando. E... Não, não, não, não, não, não. Não, A palavra de Deus ai daquele que diz, que Deus que diz, sem Deus está dizendo. Cuidado com suas emoções. Porque nesse momento elas querem falar muito. Como que eu calo a minha emoção? Com a palavra. Amém? A palavra vence a emoção, irmãos. A palavra vence a emoção. Então, o profeta, ele tem uma. Todos nós temos um pouco de cada um desses. Amém ou não, irmão? Amém ou não? E devemos buscar pessoas que são especialistas nisso para nos inspirarem. Claro, do nosso meio. E que os nossos pastores recomendam. Amém ou não? Senão a gente vai ficar confuso. Então, o profeta, ele é forçador da palavra rema. Vamos ler Hebreus 1, 1 e 2. Fala, no princípio Deus falou pelos profetas... Mas hoje fala por Cristo. Se Deus fala por Cristo, quem é a boca de Cristo no mundo? Quem é? A? a Igreja. Hebreus. Isso é, e Ele diz: havendo falado por profetas, hoje fala por Cristo. Aí você pode dizer assim: ah, então não fala mais por profetas? Claro que não. Até porque ele diz: vamos para profetas, amém? E hoje, Efésios 3, 5. Quem pode abrir, por favor? Diga Quem que falou eu? Lá Esse ministério não foi dado a conhecer as pessoas de outras gerações Mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus Oh, glória Amém ou não, irmão? Amém ou não? Hoje, hoje Então tem gente que não crê que existem profetas hoje, pessoas sérias, pessoas de Deus, que não creem, que usam o texto de Hebreus 1 e 2. Eu quero apresentar esses irmãos preciosos, Efésios 3, 5. <risos> quero apresentar para eles... Efésios 4, em diante, e tantos outros textos. O próprio 1 Coríntios 29, 12, e inúmeros textos que falam sobre isso. Então... Hoje, Deus ainda fala por profetas. A diferença de hoje para o período, olha aqui, para o período neotestamentário, isso aqui é de pós-graduação de, de teologia, preste atenção, muita atenção. Todos os profetas da antiga aliança, de, antes de Moisés, profetizavam, E não tinha-se como conferir se era de Deus ou não, não ser por evidências físicas. Elias desceu fogo do céu. Depois, Elias ressuscitou o menino. Elias orou pela mulher de terra e teve filho. O azeite multiplicou da botiva, e Eliseu, deu, ok? Claro, isso depois da lei. Antes ainda de Moisés, evidências. A serpente, a cajado de Moisés virou serpente. Ok? Depois de Moisés... Evidências e respeito à lei... No caso de Elias... E Eliseu... Evidências e respeito à lei... Pegou aí? Amém ou não? Na Nova Aliança... Enquanto a Bíblia... Do Novo, parte do Novo Testamento... Não estava editada... E circulando... Enquanto não tinha um Logos escrito sobre aquilo... Assim como antes de Moisés... O que credibilizava a palavra... Era a evidência... E assim como depois de Moisés... Não ferir o princípio da lei de Deus. O princípio. Porque muitas, muitas leis da velha aliança foram, caducaram depois da nova, não serviam mais. Depois que a Bíblia vai sendo escrita, o novo testamento vai ser escrito, a profecia ela respeita, ela, ela, ela, ela se.. Confirma pelos sinais, mas principalmente pela palavra escrita. Amém, amados? Amém ou não? Por que isso é importante? Que já soube de uma igreja em Salvador, que sacrificam animais no culto e tem milagre... E tem sinal e tem cura. Pergunta, essas revelações, essas profecias são de Deus? Não. Por quê? Porque terem a própria palavra que disse que não se poderia passar o um tio dessa palavra. Amém, irmãos? Então, qual é o cume? Qual é a perspectiva madura que devemos ter sobre a profecia? A profecia, ela é a palavra de Deus. Aplicada à vida prática da igreja, como coletivo ou como indivíduo, respeitando o texto bíblico, diga: existe uma pessoa essencialmente profeta que, no, dentre essas, essas características, que é a tendência de todos, de cada um, existe alguém que sobressai a profecia e como ele fica? Diz... Perfeito, muito boa pergunta, muito oportuna. Existem essas pessoas. Nem sempre era sem evidência. O maior, a maior, para mim, uma das maiores evidências do profeta é não ter evidência. Perceberam? Erro da igreja quando dá muita ênfase e evidência ao profeta. Como profeta? Porque o próprio ministério dele leva a dar uma ênfase ao que ele diz. Diferente do pastor, por exemplo, que a ênfase é ao que ele O que ele faz. Entendeu? O profeta, ele é testificado na palavra. E, e ele aplica essa palavra à vida da pessoa. Deus pode dar, inclusive, uma revelação para, essa, para o profeta, para a sua vida. Prática. Mas a gente tem que ter cuidado, porque tem algumas coisas que Deus não mandou os profetas decidirem. Eu lembro quando eu era jovenzinho, eu era apaixonado por uma moça. Converti, ela era menina de Deus, era menina de Deus. A gente estava se esperando um para o outro. E uma profeta, que entendeu, porque era muito amigo da família, que a mãe da menina, embora me amasse, queria algo melhor para a menina deu uma palavra como se Deus tivesse revelado que não era para gente se casar pergunta, tinha algum pecado entre nós? zero tinha alguma desobediência ou desonra? zero a profeta não conhecia a palavra e eu também não conhecia o suficiente <risos> a Paula discordou eu creio eu creio que eu fiquei feliz pelo que aconteceu depois de conhecer Paula Concordo. Ok? Mas, que história é essa de profeta dizer com quem casa com quem não casa? Lá na velha aliança ainda, as filhas de Zerófoade, não tinha quem as resgatar e casar com elas. E aí, não tinha um mandamento sobre isso, Moisés teve que, e, e, e teve que se, teve que, não tinha algo na lei de Moisés sobre isso. E teve que se tomar uma atitude Muito prática sobre a Siri de Zona é muito <risos> Passou, a gente. Ah. Infelizmente não foi você, né? Mas com razões maiores. É, há sete anos atrás a gente fez um conjone ah. com ele. E ele soltou. Eu vou casar vocês, né? A gente estava no início do namoro. Aí quando a gente já encontrou depois do casamento, a gente contou ele. Rapaz, eu profetizei, isso é muito sério. Olha só. Vou parar um pouquinho o filho de Zalafoade para explicar isso. O cara profetizou. Pode ter sido Deus falando que vocês iam casar? Pode. Mas eu não posso usar meu dom profético para manipular a vida das pessoas. Entendeu? Se vocês tivessem pecado em adultério, estivessem pecando, eu posso dizer assim, como profeta. Esse relacionamento não é de Deus. Ou você santificam, santifica, ou você terminam termina, porque Deus não abençoa assim. Isso é uma palavra profética, baseada na Bíblia. Amém ou não? Amém ou não? É, existem uma pessoa, um profeta... Deus pode mostrar um profeta que o filho vai ser menino ou menina. Mas nunca um profeta pode dizer, não tenha filho, porque Deus me revelou que vai ser uma prostituta. Vocês entenderam o que eu estou falando? Amém ou não? Está clara a ideia? O profeta de Deus, ele o, aplica a palavra de Deus na vida prática da pessoa. Mas ele não determina as escolhas pessoais. Amém? Ele, ele, ele, ele pode usar a palavra de Deus e aplicá-la para que a pessoa cumpra princípios na escolha. Com quem se casarão as filhas de Zalafoade? A Bíblia diz, com quem vos parecer formosos aos olhos e for de Israel. O que é isso? Vocês vão casar com quem, vocês, com quem agradar vocês, mas deixe que seja crente. <risos> Amém, irmãos. Então, o profeta, ele é utilíssimo na igreja e mais presente do que vocês imaginam. Eles estão no nosso meio. Só que a, a igreja madura não enfatiza o profeta, enfatiza a profecia. Amém, irmãos. Vamos lá. Evangelista. Os evangelistas, alguém pode abrir Timóteo, Timóteo 4, 5, são aqueles apaixonados por ganhar alma. Nem todos são assim, mas devemos aprender com esses especialistas a sermos assim também. Porque a Bíblia nos chama a todos a ganhar alma. Amém, amados? Eu acho que estão me fazendo claro, não é? Quem, ah, quem vai ler o texto para mim, por favor? É ah, Timóteo. De... Ah, tá, tá Pode ir. Tu, porém, se sobre em tudo, sofre a aflição, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Amém ou não? Irmãos, vai ter não, mas isso sempre só para Timóteo. É porque eu nem queria usar o texto do índice de Mateus é, 28, 18. Ganhar almas é para todos nós. Todos nós. Se você não tem ganhado almas, ore, chore por isso, porque é para todos nós. Nós. Tem uns que tem, que tem esse chamado de forma maior, né? Tem uns que têm uma capacitação maior para ensinar isso. Mas todos têm capacitação para fazer isso. Sim. Por exemplo... João hum. Batista, ele era evangelista. E tem outros evangelistas que funcionavam como o de João, que era tão Profeta. secular quanto ele, assim, corajoso, arrojado. Animar então, Perfeito. Existem pessoas que têm ênfase. Para ensinar a todos nós fazermos aquilo. Entendeu? Por exemplo, vamos aqui. Aí na evangelista, só uma dentro dos pastores? Só quem cuida é o pastor? Sim ou não? Não. Até porque a Bíblia diz, e de e fazeis, fazeis discípulos a Bíblia não diz ide e seja discípulo porque sem cuidado a gente gosta, né? quem não gosta? de ter um bom discipulador que ora, que jejua que instrui todo mundo gosta e eu vou dizer um pra vocês vocês vão me ver falando mais sobre o que eu estou falando agora nós em Vida Nova todos que cumprem algum ministério já são discipulando já recebem discipulado Mas vai chegar o dia que só vai fazer ministério quem fizer discípulos. Aí, pastor, tá burocratizando demais. Não. Não. Porque Jesus não disse ir e ser discipulado? disse Raquel. Ele disse ir e fazer discípulos. Então, vai chegar o momento que para você viver o um ministério de ordenação, um ministério de, como especialista do ministério... Como um pastor, líder de grupo. Que líder de grupo são pastores. Você vai precisar ter discípulos. Amém ou não, irmãos? Então, os pastores, os evangelistas são aqueles apaixonados por ganhar alma. Aprenda sobre isso. De repente, esse dom já está em você, precisa ser desenvolvido. Os pastores são aqueles que apacentam. Hebreus 3:17, 17, por favor. E, por fim, o mestre, que já falei, acho que é o suficiente sobre ele. Vamos lá? 3, 17. Obedecer aos vossos guias e sede submisso, para que eles, pois, velam... Pois eles ele velam. Velam por vossa alma, para quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Então, amados, existem aqueles que são os apacentadores, que são especialistas em serem pastores. Eu tive a graça de conviver com meu pai, e para mim, desculpe os demais pastores, mas eu nunca conheci um pastor como ele, principalmente na, no, no, no ministério pastoral. O pastor, ele apacenta a custa própria, ele cuida a custa própria, ele cuida com dano próprio. O pastor, ele tem um amor de serviço, Que, que transcende o amor para si mesmo. Ele é uma inspiração para que nós possamos ser discipuladores. Líderes de grupo. Amém? Então, um pastor de verdade, ele vai inspirar você a apacentar. Você vai olhar para ele e vai dizer, é possível cuidar de vidas. Amém, amado? Tem um videozinho que eu mandei para o WhatsApp da igreja, eu queria que você assistisse. Eu vou eu passo aqui semana que vem para todo mundo. O sujeito que corre, é atleta, cuida da casa, agente de saúde, visita 40 casas por dia. Faz o culto doméstico na casa dele, é líder de núcleo, a partir dele já foram mais de 70 núcleos. É uma inspiração para nós, né? Então, existem pessoas que são inspiração para que a gente veja que é possível. Agora, não seja só alguém que aprende, busque saber o que Deus te chamou a ser especialista, para que outros aprendam com você. Amém ou irmão? Amém? Pode ser um... Existem pessoas que vivem muito para os ministérios, que são inspiração em todos. Eu galgo isso, eu quero isso para mim. Enquanto não cheguei lá, eu continuo procurando. Eu quero, em nome de Jesus, nunca achar que eu cheguei lá, porque senão vou parar de procurar. Mas o pastor é alguém que cuida, que apacenta e que nos inspira a isso. O mestre, como já falei, quando fazia contraposição ao apóstolo, ao, perdão, ao profeta, ele é especialista... Hebreus 5.12, quem pode abrir, por favor? Ele é especialista em ensinar, em trazer a revelação, a iluminação da Palavra de Deus para o povo, mediante a Palavra do Senhor. Porque devemos já não ser mestre em razão do tempo... Ainda necessitais de que se vos torne a ensinar os princípios elementares do oráculo de Deus. E vos haveis feitos tais que pessoais precisais de leite e não de alimentos sólidos. Vou ler essa versão aqui na revista atualizada, na revista corrigida. Hebreus, obrigado, Vanessa. 5.12 Pois, com efeito, quando devia ser mestres, que é a melhor versão, essa versão dá a entender que não se deve ser mestre porque tem muito tempo. Mas o que Paulo está dizendo é quase que o contrário aqui. É que eles já deveriam, pelo tanto tempo que são crentes, já serem mestres. Entenderam? Então vamos lá. 5.12. Presta atenção aqui para a gente terminar. Pois com efeito, quando devia ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém vos ensinar que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, assim vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. O leite é importante, Pedro fala isso. Mas, espera aí, essa carta foi, foi escrita aos hebreus, que a gente já conhecia bem da lei, e que Paulo já cuidou deles durante tanto tempo suficiente para que eles já, já entendessem, Paulo e outros apóstolos principalmente, que eles tivessem des dentro de tanto tempo e tanto conhecimento deverão ser mestres. Ora, o que é que eu entendo disso? E um dos ministérios mais genéricos, mais comuns, um dos ministérios mais um dos ministérios mais pulverizados dentro da fé, ok? É o ministério de ensinar. Ok? Parece-me pelo que Paulo está falando que não dá para um crente de tanto tempo de crente não ter o um mínimo suficiente para ensinar Paulo está dizendo é, depois de tanto tempo de crente vocês já deviam ser mestres e eu ainda tenho ficado do leite para vocês? amém, gente? que em nome de Jesus nós busquemos inspiração e mestres de ênfase no ministério E na própria palavra de Deus, para possamos também ser mestres da palavra de Deus. Amém? Semana que vem nós vamos aplicar isso aos núcleos. Então, nós vemos essa, essa revisada né, sobre os cinco ministérios. E semana que vem nós vamos ver como os núcleos são, são facilitadores da manifestação, da vocação, do treinamento para a dispensação dos cinco ministérios na igreja e no corpo de Cristo. Amém? Então, não perca em nome de Jesus na semana que vem. Senhor, nos dá graça para poder cumprir a Tua palavra e vivê-la em um nome de Jesus. Amém.